Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Leps. David, dobře, Van ještě lépe, napsal Luboš Zimňok. Předposlední kolo turnaje Fidegrant Swiss hodně napovědělo, kdo má jaké šance na vítězství v turnaji, po případě na postup do turnaje kandidátů. Šance Vanan Guyena a Davida Navary na vynikající výsledek sice zhasly spolu s dušičkovými svíčkami, ale i přesto to naši hráči nevzdali. V desátém kole měl David Navara bílé figury s Benjaminem Gledurou, kterého jsme mohli vidět na turnaji Picev v Praze. Maďarský velmistr, žijící převážně v USA, se nad hranici 2600+, dostal už někdy v roce 2017 a od té doby si drží svoji výkonnost. Slovo drží je v tomto případě na místě, protože rating Benjamina se sice neposunuje nikam výš, ale také nijak neklesá. Na partii s Davidem se maďarský velmistr zřejmě dobře připravil, protože až do 11. tahu se hrálo stejně jako v partii Navara Bernášek z roku 2015, kde vyhrál Bílý. Ale zatímco Bernášek vzal pěšce na E3, Gledura bez zaváhání sežral na B2. Na první pohled se zdá být braní centrálního pěšce lepší, ale v dané pozici známé poučky tak docela neplatí. Pěšec na E3 nikam neuteče, a bílý nijak nemůže využít předčasného výpadu černé dámy, protože černému se podaří pozici už brzy po zahájení zjednodušit. Po výměně figur vznikne věžová koncovka, v níž má sice černý lepší pěšcovou strukturu, ale pozice je naprosto vyrovnaná. Tajdaivan Nguyen měl černé figury s rumunským velmistrem Mirčeou Emilianem Parligrasem. Náš hráč hrál své typické šachy. Logické tahy, žádné velké riziko a čekání na soupeřovu chybu. T se dočkal v dámské koncovce, v podobě tahů 53b4. Je paradoxní, že chyba bílého přišla ve chvíli, kdy měl černý na hodinách necelou minutu do konce a bílý přes půl hodiny. Van i s minimem času nezaváhal, vyměnil dámy a přešel do vyhrané pěšcové koncovky. Snadný bod. Ani předposlední kolo nebylo remízoprosté, ale na předních deskách už šlo o hodně, takže se remizovalo spíše v nižších patrech tabulky. Na prvních sedmi šachovnicích neskončila ani jedna partie remízou, což nebývá často k vidění. Nakamura porazil Karuanu, kterého přehrál ve hře Čtyř jezdců, nebo ve skocké hře. Bogdan Deák prohrál Bílými s Viditem, Jesipenko si poradil s Machsoudlouem a Ery Gajsi, který hraje výborný turnaj, porazil Černými Seviana. Predke porazil Kuzubova, kterému se doposud v turnaji dařilo. Tentokrát však přecenil svoji pozici a predke nezaváhal. Níman stál s Girim dlouho špatně, pak se mu na malý okamžik podařilo vyrovnat hru. Opravdu na malý okamžik, protože svou šanci nevyužil. Opět se však ukazuje, jak rozdílné je myšlení člověka a stroje. Zatímco oba velmistři zřejmě považovali pozici za vyhranou pro černého, Stockfish vidí v jednom okamžiku rovnou hru. Dokonce bych řekl, že v jistém okamžiku se zdála pozice bílého lepší, ale jen na první pohled. V turnaji mužů je v čele trojice hráčů se sedmi a půl body. Jesipenko, Nakamura a Vidit. Nejlepší šance na vítězství v turnaji má zřejmě Vidit, který má v posledním kole bílé figury s predkem. Bez šancí však nejsou ani hráči se sedmi body. Šachy jsou sport a ve sportu není nouze o překvapení. V turnaji žen je v čele Vajšali Ramešbabu. Ragnanandova sestra má půlbodový náskok před Anou Muzičuk, ale poslední kolo může být hodně zajímavé, protože Vajšaly bude mít černé figury s mongolkou Batchujak Munguntul, o níž jsem se zmínil už minule. Mongolská hráčka hraje velmi dobré šachy, o čemž svědčí i její ratingový zisk. Získat v takovém turnaji plus 30 ratingových bodů není jen tak. Ani Ana Muzičuk však nebude mít poslední kolo lehké. Stejně jako Vajšaly bude mít černé figury, a do cesty se jí postaví Pia Kramling. Švédská velmistrině hraje skvělý turnaj. Dvakrát sice prohrála s azerbajžanskými hráčkami, ale po volném dni hraje šachy světové úrovně. Pia už není nejmladší, je o dva roky starší než já, ale šachy stále umí. V pátém kole zametla s mladou americkou nadějí Alici Lee, která by mohla být její vnučkou.